Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nej, ja. Nå ja, det gør jeg faktisk. <laughs> jeg godt. Bio. er der grænser for, hvad man må like på sociale medier? Er Britney Spears på Crystal Meth? Eller er det hele bare en ondskabsfuld løgn? <laughs> MyMattica har overskuddet smykkefirmaet. Hvordan skal hun fortsætte den gode stime? Velkommen til sæson 2 af Marcus O'Rell panelet. Der er programmer der redder kendte ud af forskellige livskriser. Med hjælp fra eksperter i drama, kriser og dance moves. Med mig <laughs> i studio har jeg beautybørsen, Camilla Frederikke. Hej. Hej, og Paradise-vinderen, Silas. Hello. Mit navn er Marcus Eklund, og du er med på En Lytter. Programmet, det er jo et rådgivningsprogram, og det ved I jo. Mm -hmm. Og vi skal som, altså, nævne det igennem nogle spørgsmål og dilemmaer. Og I vil gøre jeres absolut bedste for at besvare de her spørgsmål. Yes. Men ugens slader, det har jeg skrevet til jer. Jeg gav jer virkelig lidt tid til at uh, tænke over det i dag. Mm -hmm. Og Silas, du ved jo ikke helt, hvad ugens <laughs> er. Nej, det er noget, jeg fik lavet efter dig. Nå, ja, så ja, det du er langt, har sådan, jeg har været her. Men du kan tænke over det i løbet af programmet. Det er nemlig, at øh, til slut i programmet, der skal man komme med noget slader. Okay. Og nu er det jer to mod hinanden, fordi den, der kommer med det bedste slag og vinder en vanvittig sommerpræmie, jeg har øh, på spil i dag. Er det et boobjob? Nej, fortæl. Ej! <laughs> altså, der skal være noget at kæmpe sommerpræmie, om. Sommerpræmie eller hvad? Ja, det føler jeg meget sommerpræmiagtigt. <laughs> jeg, jeg tror altså, at jeg vil få lidt ballade, hvis, øh, no, okay, hvis yeah. jeg bare... Kan du ikke lige læse sådan et lille hint? En lille hint til... til ja. Jamen, det er en sommerpræmie, lad mig sige det sådan. Oh, det er et godt hint. Det ja, har du allerede sagt. Jamen, altså, det kan jo ikke give flere <laughs> hint. Nej, hvor Vi må stole på dine præmier... I løbet af programmer, så skal du bare tænke, tænke over, hvad for noget, der kunne være... Jamen, ah, jeg lever simpelthen et for kedeligt liv til det. Nej, det er ikke... Du lever alt muligt. Du hører alt, alt muligt. Vi prøver at være drama-free her. Nej, jamen, det er heller og lykke. Ja, <laughs> Nå, men øh, lad os snakke lidt, fordi at, øh, som altid, så vil folk jo gerne vide, hvordan går kærligheden og sådan noget. Og lad os bare starte med Camille fra Række. Of course. Hvordan går kærligheden? Æh, hvad er kærlighed? Ja. Ja. Hvad er kærlighed? Det er et godt ja. ja. Hvad er Ej, jeg, øh... oh, jeg er i sådan en proces lige nu, hvor det er sådan, at jeg virkelig prøver at finde mig selv efter, at jeg har set en fyr, som virkelig <laughs> har fucket mig op, ved at sige. Oh, no. øh, ja. Og øhm, jeg vil sige, at jeg er virkelig blevet bevidst om, hvorfor det er, jeg er single. Altså sådan virkelig, øhm, man lærer jo alt, og man lærer alle sine fejl, vil jeg sige. Øhm. Og jeg tror faktisk, det, jeg søger nu, det er bare stabilitet. Oh my god, jeg har aldrig kunne sætte ord på det før, men nu har jeg bare fundet ud af, at det er det, jeg søger. Jeg søger en, der har styr på sig selv, styr på sit liv. Love that. Ja, yeah, I know. Hvor er jeg træt af mænd, der bare er drenge i en mande forklædning. Oh my god. Undskyld. Jamen, nej, man, man, man må godt rande ja, det herinde, fordi at øh, netop det der med... at altså jeg så jo det interview, og siger, jeg hører med dig, og øh, hvor du siger, at du deler nemlig en og sådan noget. Så ja. jeg gætter på, at I ikke deler mere. Det gør vi i hvert fald ikke. Må jeg spørge om, hvad skete der? Ja, hvad skete der? Øhm, jamen, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, Markus. Jeg tænker selv også, hvad, hvad fanden skete der? Ja. Øhm, jeg sad tilbage med lidt et chok. Vi havde haft noget egentlig sådan god date, synes jeg, altså hvor der er som jeg bare sådan noget lært hinanden at kende, og for mig er det meget vigtigt, at sådan hele det der med at lære hinanden at kende, det ikke behøver at gå for hurtigt, og det sagde jeg også til personen, at for mig er det virkelig vigtigt, at vi bare tager det her slow and steady, fordi slow and steady wins the race. Øhm, og personen sagde også til mig, at jeg, jeg går ingen steder, og efter en, ja, jeg tror tredje date, hvor det også var gået rigtig rigtig godt, hvor vi havde hygget os osv., jamen altså, Lige pludselig får jeg en sms, og så er det over and out. Oh. Øh, og jeg endnu en gang, jeg var i chok. Jeg havde slet ikke set den komme, og det er jo et eller andet sted også det, der sådan, gjorde mig allermest ked af det, faktisk, tror jeg. Det der med, jeg havde slet ikke... Altså går jeg med skyklapper på eller er der noget jeg ikke opfanger yeah, okay, okay. øhm, mm, og det første mm. man ligesom gør det er jo, at man tager den sådan ind til sig selv og spørger hvad fanden er det, der der i vagt med what mig what ja ligesom yeah. oh, altså sådan, ja, stakkel. Det er det ja, værste. ja lige præcis. altså det var sådan og han har ikke forklaret sådan hvad der gik galt eller altså, noget altså hør jeg skrevet tilbage på også en øh, hvad fuck, er det her en joke altså er det her for sjov eller hvad jeg forstår ingenting Nej. jeg har hørt intet Nej. jeg har intet hørt det synes det er ikke det mindste gen fucking forklaring exactly altså jeg sådan og jeg vil sige altså når der er det it's not Me. Det er sådan et, okay. Ja. Øhm. Så er det mere chokket eller hvad? Altså, jeg tror faktisk, ja, 100. Jeg er jo så ligeglad med personen nu, altså ja. fuldstændig sådan en, vil jeg slet ikke have mit liv. Nej. Men det, jeg tror mere, det er chokket, ja. Og den der med, jeg ikke har set den komme, og det er det første jeg tænker, hvor er jeg dum? Altså, hvor, og, og personen har nok også bare vækket en masse af sådan nogle tanker, jeg altid har haft om mig selv, med, at jeg ikke er god nok ud til og jeg mm. ikke, ja, yeah, whatever, jeg er bare ikke. It. Men altså nu, hvor, hvorfor tror du, at det, uh, han, han valgte at tage den her beslutning? Øhm, endnu en gang. You tell me, altså. Ja. Jeg, jeg synes, vi skal, jeg, jeg, jeg skal jo næsten spørge ham, ikke? men. Øhm, Are you secretly a bitch? I, <laughs> <laughs> no, I'm kidding. I'm kidding. Jeg skulle, nej, jeg skulle faktisk <laughs> sige, Silas, jeg tror faktisk, at problemet hos mig er, at jeg er for sød. Jeg giver simpelthen for lang snor. Mm. Yeah. Øhm, altså sådan, jeg, jeg er sådan meget, nej du skal ikke tænke på mig, det er fint. Altså, you take care of yourself, og, og så kommer jeg i anden række. Og jeg tror faktisk, jeg skal være mere bitchy from, from now on. Jeg tror faktisk, Maybe. jeg skal være mere sådan, det her, det er min is what I want. Ja, lige præcis. Yeah. Fordi jeg har da også bare sådan, som sagt, jeg, jeg tror engang, personen som sådan var min type, men jeg vil gerne være åben og jeg vil gerne give mm. folk en chance og sådan nogle ting. Mm. Jeg tror virkelig jeg skulle lytte til min mavefornemmelse, og det gjorde jeg ikke. Det skal man huske på altid, det er ja. mavefornemmelse, det er altså rigtigt. Rigtig. Ja. Og så er det altså også godt at øh, vi lever i en tid hvor man skal have spids albue og man skal sige hvad man selv har lyst til. Ja. Så må alle andre det er jeg af Fuck ham Let's move on <laughs> Ej, det er <laughs> uh, Silas, du får jo selvfølgelig Samme spørgsmål Altså hvordan går kærligheden? Oh. Jamen øh, åh, Jeg vil ønske at jeg kunne sige At øh, det gik mega godt Men øh, jeg vil sige Jeg er et punkt Hvor at jeg er Meget åben over for den i hvert fald Altså, okay. sådan, jeg har, Der har virkelig været tørke ja. Altså ja. Puha Altså ja. <laughs> <laughs> øhm, Hvad hedder det Så jeg er virkelig sådan Jeg kan virkelig jeg kan mærke, at jeg har awakened min hotgirl-sommer, og øh, okay. den er allerede ja. i fuld sving. Altså, jeg har en wild weekend. Ej, <laughs> ja. der har du været det uden ja, slaget. Det skal jeg lige have. Jeg skal bare ja, lige hurtigt ja, Det er, oh. Men, oh, ja, det er, er en cool, wild for. weekend for dig? Den skal jeg lige hurtigt have. Åh, oh, kan jeg så sige det? Jo, det, det der, kan jeg. Okay, jeg nævner jo ikke nogen navne. Nej, det gør du ikke. Okay, okay du du jeg var i byen i fredags, der var, fordi der lige åbnet nyt øh, en homoklub ja. i København, og mm. den er faktisk øh, stor, og det er skønt, fordi vi har altid haft nogle små lorteklubber. Men det i hvert fald, og øh, den skulle lige indvises. Så øh, ja, jeg hyggede mig rigtig meget og dansede rigtig meget, og du ved, var der helt til klubben lukket kl. 7 om morgenen. Okay. Æ, og så tog jeg så øh, ikke en, men to fyre med hjem. Nej! <laughs> Hvor du vil. Ja. Nej! Så øh, ja, den nye klub blev lige indviet med, at jeg øh, havde en trekant efterfølgende. Det var skønt. Øhm, ja, så det... det startede Ej, du har lige givet ugen slatter. Oh. Ja, det har jeg, det må være. Det Ej, siger, the... ja. var jeg Ej, jeg, jeg har andet. så meget tabt. <laughs> Nej, er altså. øh. så meget på noget andet, jo. Ja, og sådan, det, var, det var faktisk meget sjovt. Og så ja, så vi kiggede bare lige ind til mig, og så hyggede det. Det er med hot girl sommer, det der. Ja, det er virkelig ja, hot girl sommer, ikke? Siger. Men ikke nok med det. Så, øh, hvad hedder det? Og så søndag aften, så var jeg var på arbejde, og så tog jeg hjem til en anden fyr, Øh, og det var egentlig meningen, vi bare skulle du, du ved, putte og se film Det udvikler sig så rigtig voldsomt meget Netflix hårdt. and chill. Ja, men altså, det var faktisk min situation. Prøv lige at høre, fordi jeg slår meget meget, meget meget, hårdt slag for sådan At man godt kan mødes og bare putte og hygge og snakke Og sådan noget, jeg elsker sådan noget, hvis det er rent mm. faktisk at gøre. Mm. Men altså, tilfældet var bare, at vi tændte ekstremt meget på hinanden mm. øhm, Så ja Hot sex. Det var ej, virkelig, virkelig god sex. <laughs> Holy mother of God. Men det sjove er, så jeg ved ikke, om vi har set det på min Instagram. Men morgenen... <laughs> at du havde sex, eller hvad? Nej, nej. Jo, <laughs> altså næsten faktisk. Fordi så om morgenen, jeg sover hos ham. Øh, også meget godt tegning. Mm. Han er virkelig i boyfriend material, men det må jeg ikke sige til nogen. Men okay. øh, så om morgenen, efter vi har sovet sammen, så, øh, så vækker han mig basically med, at han kommer ind med sin øje. Han har sådan en, altså på størrelse med min overkrop øjle, med sådan en fucking lang hale, sådan en rigtig læderhud, og sådan bred, kommer bare lige ind og siger, come on, det her, det den hedder et eller andet, sådan der Fiona, eller sådan noget. Ej! Og jeg er bare sådan, holy mother of goodness, du skal være glad for, at jeg ikke har et problem med sådan nogle, yeah. en, en weird Ja, altså sådan, jeg kan ikke lige huske, hvad det var for en specifik øjle, men det var, du ja. motherfucker øje. Ja. sådan en, det er sådan kæmpe, ja, ja. det ligner sådan en mini Komodo varan. Ja. Øhm, jeg synes, det var ret sexet. Fordi jeg gør lige, når folk er, har sådan lidt nogle mærkelige... Uh, det er det i hvert fald ekscentrisk. Han nyder som en Jamen, han havde den i sådan et rum. Altså i sådan et lukket rum. Og så kommer ind og ser det rum, så han bare terrarier over det hele. Har sådan, du ved, skorpioner, en mand der er alt muligt. Og det var, bare sådan, det var bare hans hobby, men han har bare ikke lige nævnt det. Er det Sebastian Klein, du? <laughs> ah, ja! <philosophers> I wish Nej øh, Nej Men hvad hedder det Og det er sådan Jeg synes det var ret cute Jeg synes, jeg elsker når folk har sådan lidt Nogle weirdo interesser Og han var så sød med den der Så den gik bare rundt på gulvet med til lå der hyggede Og, hygged og var sådan woåh. Det lød så meget eksotisk på alle måder at... al ja, et... al al al ja Så jeg var ja. sådan med Tre fyre Og en salamander på en weekend Så vil jeg jo våge at poste Så går kærligheden da godt Altså det synes jeg da godt Jamen jeg ved ikke jeg om at så, det er kærlighed Problemet Nej okay En lille anekdote ikke? Det var at det er godt, at han ikke kan dansk, fordi så kan jeg ikke høre det her. Ej, okay. Han er for Uruguay. Altså, ja, vi snakker spansk sammen. Mm. Øhm, okay. Nej, men så var, vi, så var vi ude i... Så tog vi i bad sammen, ikke? Og så stod han på den ene side af, bad, øh, af kabinen, og så står jeg på den anden, og så var det helt dukket. Så lavede jeg sådan et, et, et uh, hjerte, og så skrev jeg, fuck me. <laughs> du ved sådan ud, så han kunne læse det. Og så lavede han sådan en streg over hjertet. Så jeg var sådan... Ah. Det betyder okay, det, at han have sex, eller sådan, at han bare laver sjov, eller sådan, I don't know. Fordi mm. jeg vil fucking gerne og have ham, altså, hvis det bare skal være sex. Så I det go for jeg. it. Til det, det, jeg siger, alle de gode mænd er gået til mændene. Alt. Vi har efterladt med... Altså, alle dem der, der har fire ben. <laughs> alle dem, der har fire ben. Fem <laughs> ben, seks ben, art og nye. Nej, altså fire ben, som dyr er dyret. <laughs> ja, lige præcis. Jeg håber, meget. at det kan blive sådan noget. Jeg synes i hvert fald, at uh, vi kan konkludere, ja. at uh, kærligheden går elendigt for dig, Camilla Frederikke. Det må man sige. Og kærligheden går I hvert fald livet går udmærket for mig. Vi kan se med kærligheden. <laughs> det er jo altid noget. Det er en start måske. Det blev en, en, en meget mere spicy øh, <laughs> samtale. You're welcome. Altså, jeg, jeg var bare sådan der, okay, nu, Camille Frederik, hun siger, at det går dårligt. Det er forventeligt. Og, og så, <laughs> tak for <den. laughs> Og så kommer, så kommer Silas og siger, det går også rigtig dårligt. Og så går vi, ligesom, altså, så går vi videre. Undskyld, jeg, jeg spiller ligesom. al vores tid. med. Men så har du set en, og der er jo aldrig, du har flere tid, og du skal genopbygge dig selv. Og sige, ja. altså, du... Du er bare out there. Du rigtig meget out there. Du er bare sådan en rigtig øjnefyr. Ja. <laughs> Åbenbart. Hvem skulle have troet det? Hvem skulle have troet det? Nå, men skal vi så ikke uh, tage hul på dilemmaerne? Jo. Ja. Prøv Det svenske forsvarsministerium lavede lidt af en upser. De likede et billede af Megan Fox, hvor hun er let på Nej. Instagram. Nej, det er sjovt. Ja, det, det svenske kan. forsvarsministerium har udtalt sig, at det, det var en fejl. Uh, men nu er der blevet skabt en del debat om, hvad man egentlig må like. Så øh, er det en stor ups, at et ministerium kommer til at like et let påklædt billede? Øh, og hvorfor tror jeg overhovedet, at Forensåndsministeriet var inde på Megan Foxes profil. Jeg altså, tror, det er nemt at regnede ud hvorfor, at ja, lige forsvarsministeriet lige er på, at de havde en sjov profil. Ja. Jamen, fordi, altså, der er jo nogen, der skal have adgang til den Instagram-profil. Ja. Øh, jeg kunne forestille mig, ligesom det nok er i det danske Forensåndsministerium, at øh, sådan 90% af dem er helt hvide mænd. Så øh, det er nok ikke svært at gætte sig til, hvem der havde adgang til den Instagram-profil. Så sådan den del synes jeg ikke er så mystisk. <laughs> nej, lige præcis. Så der har været en eller anden mand, der har været inde og så ja. på deres profil. Og ja, ja, men det har ikke været med vilje, han har været den. Man kan jo godt have flere profiler. Nemlig det så han havde bare glemt skifte, ikke? Lige præcis. Ligesom du ved, han skulle bare lige glemt double taps sin egen profil ikon og skifte op hinhvert. Men jeg tror så der får ballade efter det. Han har fået kommet op på. Hvor du? Men han det. Men ah, det blev lige. Ja, så det er det det skal der ud, hvordan det sker. Men er det er det altså er det så slemt at man ikke likeer det billede eller hvad? Put man ikke bare kunne... alle både minister og man rigtige 24/7 profil og sådan like nogle billeder. Jeg tror, en lidt, det kommer ind på, at du ved sådan, altså, hvad det er. Altså, jeg tror måske ikke, det var så heldigt. Men det er jo også simpelthen, man Nej. gerne vil tage det seriøst. Det. Ja. Altså, man vil gerne se som en. Altså man skal helst frygte dem lidt, ikke? Altså, der skal være noget ære ja. forbundet med et forsvarsministerium. Ja, lige præcis, ikke? Okay. Altså, det, det, det er jo nok lidt, lidt, lidt der, den ligger et eller andet sted, ikke? Øhm, så jeg vil sige, jeg synes det er også, er lidt uheldigt, at jeg sige, sådan, personligt. Jeg har også oplevet, hvor der er nogen, der sådan har liket nogle af mine ting, hvor jeg sidder sådan her og tænker, er det ikke lidt underligt, at de sidder og det? Jeg tror, det var en eller anden sådan børnehave eller sådan noget, der likede et eller andet mærkeligt. <laughs> hvor jeg, ja, lige præcis, hvor jeg bare siger lidt. Ja. Tak, men... Lidt ud af min mål, om, synes ja, ja, jeg? Præcis. Ja, præcis. Det handler jo om signalværdi, ikke? Yeah. Og sådan, det er måske et lidt dårligt signal, og sådan måske et lidt uprofessionelt signal mm. at sende, at forsvarsministeriet, forsvarsministeriet i Sverige går op i, du ved, uh, sexual stuff, i stedet for mm. professionel stuff. Det er, jo, ja. det er jo i grunden, det, det handler om. Ved man, hvilket de billede sidder. det var? <coughs> ja, det, hvis I går ind på en Instagram, så er det hende, hun ligger bare i undertøj. Ja, yeah, okay. Love that. Yeah, it, <laughs> Men, <laughs> even, <laughs> even better, ikke? Altså, ja. Yeah. Men det er det, det, det, det, jeg tænker. Jeg tænker, jeg tænker sådan... Der, der, det er noget, der er noget værdimæssigt i det, sådan, at folk ja. ikke skal tænke at få en opfattelse af Forsvarsministeriet i Sverige, som om mm. sådan, det er det, de bruger vores skattepenge på. Mm. Sådan, det er at sidde og spise huslag og like billeder lidt på klæden. Mm. Du sagde det godt, så det er det signalværdien, de sender. Ja, præcis. Ja, 100. Så, ja, normalt er jeg ikke så simpel med sådan noget, men jeg, jeg, jeg kan godt se, hvorfor folk måske bliver lidt... Tænk, øh, ja. Det er lidt underligt. Ja. Ja. Men nu kommer det så spændende, jo, som jeg er meget nysgerrig på. Det er, er der også ting, I ikke liker, hvor I tænker, at ah, det vil være upassende? Altså jeg prøver at begrænse Altså hvor meget porno jeg likeger ind på Twitter. Det du, bare sådan, og... du er så sjov. <laughs> men altså engang altså, det er så der jo helt grænse for mig selv. Jamen jeg synes det er noget andet når man er privatperson. Ja. Altså det synes jeg ja. selvfølgelig er vi selvfølgelig et brand og sådan noget, når mm. vi laver lidt influencer ting mm. ja. Ja. Jamen, det kan da godt være at det... så liker man ikke lige det. Man liker måske ikke, du vil problematiske personers ting. Ja, altså lige... du vil ja, man likeger måske ikke lige... Rasmus ting eller måske likeger ja. man ja. ikke uh, Trumps ting og mm. sådan noget, fordi det kan da blive stille spørgsmålstegn til. Jeg vil sige generelt til at likege bare ikke, ting som jeg ikke vil associeret med. Nej lige præcis det er jo det i i for eksempel nu. Det her, det er, jo, det er jo et meget godt spørgsmål i det, du sagde. Nej. Du følger din ekskæreste. Lad os bare sige det. Vil du, vil, tænker du så over her? Du ser det her vildt godt billede af din ekskæreste, når mm. du tænker lidt tilbage og sådan noget. Mm. Får lyst til at like det, men du gør det alligevel ikke, fordi du tænker, at det er min ekskæreste. Hvad altså, er der så noget, kan det være sådan noget? Nej, jeg vil sige, det kommer også an på, hvordan du har afsluttet det med din ekskæreste. Altså, hvis det er sådan vi stadigvæk er sådan en good term, så tror jeg ikke jeg helt noget imod at like. Altså, jeg... hvad med ham der du sås med, ikke? Jeg... Absolutely not. <laughs> Men og, og der er det jo ikke, der er det jo ikke. Men det ja. Nej, øh, bare. Da det jo ikke, der er det jo ikke, det altså, der er jo ikke signalværdien til omverdenen, der er det signalværdien nej. til personen, Exakt, hvis billedet ja. man liker. Lige præcis, det er jo værs så underligt. Altså, når det er sådan det er ham der sådan, sådan sådan slutter det, ikke, altså, hvor jeg bare mm. synes, ah, jeg ved, altså. Lige præcis. Det, det, det er, det er der tager man jo lidt ansigtning ja lige præcis og det vil man jo ikke og så vil jeg også bare generelt signaler og løje like hans ting for jeg synes jo ikke han er nice som, som person altså sådan, det er skosten nej det is ved jeg ikke men jeg så altså... <laughs> han <har> en øje. <laughs> <laughs> nej det, det, ham, det, det, det, ham, det, det ham har han ikke <laughs> ikke hvad jeg ved i hvert fald okay så, så, så du tænker i hvert fald det er fordi jeg vil give dig den øh, opmærksomhed øh, eller hvad nej men en gang også som vi siger signaler det er jo også sådan et mærkeligt signal at sende sådan at man stadigvæk tænker på personen rigtigt det det har egentlig ikke behov for han skal ja. ikke have det win, altså han skal ikke have den. Øh... Hvad er du synes billedet er godt, og du tænker, ah, ej fuck det var også en god tid. Men, nej, nej. Hvad det første, der er gået langt nok tid til, så at jeg sådan overhovedet kan tænke det? Altså hvis det var mine reelle ekskæreste, ja. som jeg var kærester med for tre år ja. siden. Mm. Og vi afsluttede tingene rigtig fint, og du mm. kan stadig snakke, når vi mødes og sådan noget. Selvfølgelig vil jeg ikke have hans spiller. Jeg liker godt mm. lide ham ofte, hans spil. Mm. Ja. Så men altså, hvis det er en, man ikke kan lide, så vil jeg måske bare ikke følge udkommen i første omgang. Ja, så det mm. men, men Det er jo også interessant, fordi at sende er bare unfollow en. Mm. Ja, men det er faktisk også sjældent, at jeg unfollow Selv dem, jeg yes. ikke kan lide, unfollow jeg faktisk ja. sjældent. Nogle gange har folk tvunget mig til at unfollow dem, fordi de sådan, vi kan ikke lide hinanden. Så sådan. And Ej, det er what? faktisk det er samme med mig og den her situation her. Det synes jeg så bare... Det ja, er, det er ikke er. Er. Men jeg kan godt, jeg har læst faktisk en artikel omkring, at når man har heartbreak og sådan noget, så skriver de faktisk en god ting at unfollow hinanden. Yeah. Unfollow. Unfollow. Unfollow. <laughs> unfollow hinanden. <laughs> <Unfollow. laughs> <Yeah. laughs> ja, de unfollow. det kan jeg godt forstå, fordi <laughs> så bliver man ikke bombarderet ja, med, med, med... indtryk og savn og de her ting yeah. her. Øh, så det har jeg faktisk også hørt, skulle være en god idé. Så er det lidt ægget, det det der med, hvornår kan man så følge tilbage igen? Eller skal man Jamen det er rigtigt fordi tilbage. så kommer der ja. en notifikation. Ja. Man skal er måske bare, i stedet for unfollow så begræns, fordi ja. at, så kan man ubegrænset igen uden at, uden, uden at der kommer en notifikation. Ja og, og du kan også bare slukke for personen ikke så du ikke ser personens opslag mm. eller stories. Fuck Ja, ja. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Min ekskæreste faktisk fulgte fuldt tilbage efter et år kan jeg huske for så er snap, wow. hvor jeg så Nu er we, we wither, we wither, we wither. Yeah. we wither. Yeah. we wither. That are we? We Sidste spørgsmål her eller anden sidste. Det er nok et af de mest interessante spørgsmål. Det er, øh, hvis I havde en kæreste så vil I så sætte altså, begrænsninger for, hvad den person måtte like? Nej. Altså, jeg ja. ved ikke. Lad os bare sige, okay, så, så du har en, øh, en kæreste, Silas, Uruguay, <laughs> mm -hmm. og han, hvad? Øh, han har nøjle fra Uruguay og han og han simpelthen alt med sin egen kæreste. Jeg vil måske, jeg vil måske spørge ham, hvorfor han gjorde det, men det vil ikke med at være sådan der. Ej, hvad fuck laver du? Det vil mere være sådan der. Er der en grund til det, eller er det bare fordi, du, altså sådan, hvad er jeres forhold? Sådan? Mm. Fordi selvfølgelig vil man tænke nogle ting, og det er jo et ærligt spørgsmål at sige, Har ja. du stadig, altså er der stadig noget, eller sådan, bør jeg være bekymret? Men hvis han så siger, nej, nej, altså, vi, vi er bare venner, så vil jeg 100% respektere det, fordi det er heller ikke værre. End at... Det er jo en debat, og det er jo det, at debatten opstår, det der med, kan, skal man altså... <laughs> Jeg ville også synes, det var lidt irriterende. Jeg, jeg synes, det der er fair nok at stille spørgsmål ved det. Mm -hmm. altså sådan, men jeg vil, ikke, jeg vil ikke med det samme gå til den konklusion, at der var noget mere i det, eller at det var irriterende, eller sådan noget. men jeg tror, at, altså, selvfølgelig vil jeg selvfølgelig altså, ville undre mig, og så vi en til du det. Du har bare 100% tillid til den anden person. Det, det synes jeg, man skal have, og ja. desuden, ja. jeg vil så også sige, det er måske sådan en homoting, men vi er måske lidt mindre sådan <gasps> med sådan med kig på andre fyre. Altså, ja. Jeg føler, mm. det er lidt sådan en, en homoting at sidde og kigge på lækre fyre sammen. Altså hvis man hvis man har ah, et forhold, I'm good, I'm ja, ja, no, men det, altså, du det, er ham? Okay. det er ikke unormalt, det ja. er ikke unormalt, at hvis man har et forhold med en eller anden, så er man sådan, ej, fuck, han ligger ham derovre, eller sådan hvis ja. man er ude sammen, så sådan, ej, skal virkelig um mm, ham der, eller sådan, du ved. Det kan godt være meget tabubelagt, hvis man er altså mander. Ja, det tror jeg nemlig også er, er lidt havde, mindre ja. åbent i i manderkvinder, men det er også fordi man er jo til altså forskellige køn. jo. Ja, ja. det bliver også en, en lidt anden uh, ting tror jeg. Snak. Ja. Så øh, ja, jeg tror ikke jeg vil have det så tungt faktisk. Nej, men der kan jeg ikke Jeg vil gerne have frihed i et forhold på mm. den måde, jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til, og omvendt så vil jeg også gerne give den frihed til andre mennesker. Det mener at man ligesom oparbejder ved, at man stoler på hinanden og er ærlige og siger tingene, som de er. Altså, så tror jeg godt, man kan oparbejde et forhold, hvor det er sådan, man også godt kan like mm. en eks-kæreste spiller, uden at man sidder og tænker, oh, cheater! Yeah, altså, exactly. du ved sådan, så... Ja, jeg vil egentlig bare gerne have den der åbenhed og ærlighed omkring det. Fordi så tror jeg på, at man sådan sagtens kan finde en frihed i et forhold. Hvad med, hvis øh, der var bare, din din kæreste laget alt når du er på Twitter? Nej, det ville jeg have det virkelig underløbet med. <laughs> ja, jeg tror, at... altså det er jo... Altså, det, så... ja, ja, ja. Hvis jeg nu var sammen med Silas... <laughs> ja, ja, så ville det. Mindre, det er, så <laughs> ret. er det ikke også underligt? Altså, sådan lidt... Jo, det vil jeg sige, men der, der tror jeg, at jeg vil gøre, ligesom Silas spørger ind til, hvad er, er det her en fetish for dig, ja, Eller hvad, hvad er det her? Det er open-minded. Ja, exactly. Og <laughs> det sidste spørgsmål. Tænker I generelt over, hvad I liker? Yeah. Ja. Ja? Yeah. Ja. Ja, det synes jeg faktisk, jeg gør. Okay, det er ikke bare sådan en instinktivt like? Nej, altså jo for det meste, men nogle gange, nogle gange så tænker jeg også lige næste gang sådan der, fortjener det her egentlig et like? Mm. Er, er der sådan, mm. er der nok arbejde i det? Mm. Er, er, er, do I actually like this? Ja, ja, ja. Jeg tænker faktisk nogle gange over det. Yeah. Men jo, for det meste så er det bare sådan, du er like, like, like. Yeah, yeah. Men uh, jeg kan godt tage mig så lige at tænke det næste gang. Du tager like, like, like, like. Er der sådan nogle typerne, du, det er bare mig selv, der er det, har jeg slet ikke forberedt deres spørgsmål. Er der sådan nogle typer, der venter med at like, så de lige opdager det til sidst? Var. Det er der, der er nogen, der gør venter med like. venter. Ja, altså, så, så, du ser, så venter du mere like post. Du ser post og siger du, jeg venter lige til det. er lidt oh, afdelt. Er det sådan, er det sådan en trick, du, så du kan med, eller hvad? Det er 100% noget, du <laughs> Det er en jeg Jeg har aldrig engang tænkt over det. Det giver selvfølgelig Nej. meget god mening, ja, men yeah. I would never do that. Nej. Altså Ingen mm. gang på sådan fyrer fyre Skole, eller whatever. Like, instantly. de skal nok se. Ja, If they sig. care, they will see. Exakt. Jeg, jeg skulle lige så sige, det, <laughs> Jamen, det er altså en trick. Men, uh... okay, Nå, nu skal vi til noget lidt andet. Lidt mere seriøst, tror jeg, mm. vil jeg påstå. Det er sådan, at andre medier citerer Britney Spears' ekskæreste, Kevin Federline. Det, <laughs> det lyder ligesom, mm. hedder, <laughs> han hedder. Federline. Kevin Federline. Set. Ja. Hvor han øh, siger, at han er nervøs for, at Britney er afhængig af Crystal Meth. Og hun kan ende som Amy Winehouse. Det skabte en hel masse debat, hvorvidt om Britney egentlig var på Crystal Meth. Øh, men nu har Kevin Federline og Britney udtale sig om, at det hele skulle være en løgn opfundet af sladderbladene. Hvem skal man tro på? Medierne eller Britney Spears? Ja. Hold da op. <laughs> Ej, jeg vil sige, jeg har altid været på den der Free Britney-movement. Jeg har altid været ja. meget sådan... Hun, altså, hun, har været, hun har været under det nærmest fangenskab i så mange år, ikke, hvor det er sådan, at hendes... Ja. Far og så videre har styret hele hendes økonomi og ja. hendes koncerter og så videre, og det synes jeg har været forfærdeligt. Man har godt kunne mærke, at der har været et menneske, der har været fanget derinde bagvæk. Øhm, og jeg tror jo også, at man virkelig som mennesker bliver ødelagt af ikke at have sin egen frihed og ikke ligesom kunne gøre præcis, hvad man har lyst til. Øhm, og jeg tror da også 100 procent, at, at Britney har været på noget, og måske er på noget, men om det ligner op det, det ved jeg ikke. Øhm, så jeg synes, den er lidt, øh, den er lidt kringlet. Ja, yeah. yeah. og han har jo været ude at sige, at mm. det passer altså ikke, alle de her ting og sådan noget. Mm. Men man kan ikke rigtig finde ud af, hvem der har ret. Nej. Er det, altså, er det en ting, eller hvad? Mm. Altså, hvad tænker du, Silas? Jamen, altså... Oh, det føler jeg nærmest en pointless debatter her, fordi hvordan mm. yeah. fanden skal man finde ud af det? Ja, yeah. altså, det he said, she said. Det he said, ja, yeah, præcis. Yeah. Sådan, det, <laughs> jeg kan ikke sige det, du siger, men... Præcis, præcis. He said, he <laughs> said. He <laughs> said, he, <laughs> said, he, <laughs> said, he <laughs> said, exactly. Og det falder af. Og det er bare, du det er langt væk, og... Sladerbladene derover, er jo fuldstændig psykotiske nogle gange. og Jeg ved så mm. det ikke. Det, det, det, det synes jeg er fandme mere svært. And also, I don't feel like it's any of our business. Nej, altså sådan, det så rigtigt. Der er sikkert dem tæt på Britney, de skal, de, ikke skal ikke hjælpe vores business, hende, hvis det er, er et problem. Er det ikke også Nej, det er ikke vores business. Men er det, ikke det er dem, der, det er altså, dem er det der er tæt på hendes business. Altså sådan, dem, der bør være der for hende og hjælpe mm. hende i sådan nogle situationer, er dem, det skal være relevant for. Andre skal måske lige back off og let her... It jeg skulle out. faktisk også til lige når vi til sådan noget som Britain, der føler også bare, at vi som offentlighed har bare fået for meget viden. Altså det er too yeah. much information out there, ikke? Og det gør jo også bare, at vi kommer til sådan speculationer, mm. hvor der altså, man kan blive ved med at mælke på en ko, der bare ligger og nærmest død, ikke? Altså det er sådan. Er undskyld. Men, amen, bare, at, altså lad nu kohen leve, ikke? Eller smukke koh forrest. Lad nu leve. det, nej, det altså, er jeg, det for blev, en jeg blev i min lille og jeg kan godt blev ja, for det, det. jeg, for, like it, like ja, men jeg synes køer fantastiske smukke dyr, så det eller is how you really feel. Jeg skal bare lige forstå, <laughs> <laughs> er du i gang med at sammenligne Britney Spears med en er ved dø? Nej, historien er den døde ko. Jamen, hun mener. Nej, nej, Britney historian. er fantastisk. De malker jo Britney. Nej, yeah, jeg håber. Malker nej, historian. de malker historien. Nu stopper den. Exaktigt. <laughs> yeah. Jeg synes bare, du ved sådan, oh, jeg synes, vi kan lade den kvinde være nu, og så må dem, som er, som du siger, tæt på hende, ligesom tage over her for Ja, så håber vi bare på ny musik, og hun ligesom... Yeah. Jeg okay. håber bare, hun er glad og sådan her. I don't yeah. know. Vi har, vi har Jeg håber, hun kommer tilbage og er den stærke Britney. Den stærke Britney. Yeah. Hvis det er løgn, hvad bør Britney gøre så for at overbevise om, det ikke er rigtigt? Honestly, honestly nothing. Britney, Britney lytter med, ikke? Jeg skulle yeah. faktisk sige, at det bedste, hun kunne gøre, var faktisk ikke at gøre noget. For lige nu, de videoer, hun lægger op, er jo stadigvæk snit. <laughs> Ja, yeah, Det er lidt spændende. Ja, de er lidt spændende, så jeg vil sige, det bedste hun kunne gøre er bare nok måske lige at take a chill, og lige gå væk fra de sociale medier, og så måske koncentrere sig om mm -hmm. sig selv og sin familie, og ja. Men jeg er også sådan, hvis hun har været ude og sige, guys, det er ikke sandt, mm -hmm. hvad mere forlanger man af hende? Altså sådan, hvad mere, hvad, mere, hvad mere kan hun gøre? Der er ikke mere at gøre. Altså sådan... Hun, men måske som Skal hun vise kvitteringer for alt, hun har købt og handlet på det sorte marked de sidste fem måneder, eller sådan? What's the, what's the deal? Det kan man jo ikke. Nej, men, men det der med at tale måske <hællet> lidt mere afslappet, fordi at folk tror jo på det her, fordi der er, der er noget mystisk med de videoer, hun lægger op på instantan. Men det har der jo mm. været... Ja, det er, de, Det er jo ikke noget nyt. Nej, nej. Altså, de, de har været... Altså, både før og efter hendes conservatorship blev ophævet der. Der har de der videoer stadig været mærkelige. Altså sådan... Maybe just this like that. Så altså, ja, men måske sådan lidt Men du vil, også et sige, der opslag. Hurt ja, er også, at person begvelde. Så måske bare du vil lave afslutende afsluttende, lave en eller anden caption, som er ind, altså med clear mind, hvor sådan venner, it is what it is. Yeah. Yeah. Jeg har sagt my peace, I yeah. må yeah. vælge at tro på det eller hvad, men jeg kan ikke gøre mere. Mm. Æm, jeg vil trække mig tilbage, du er på yeah. Something, something. Et eller andet sådan, hvis man skulle mm. gøre noget. Mm. Så et eller andet, du vil, kontekst, afslutende, yeah. calm, concise mm. to the point opslag. Ja. Øhm, og, og prøve at lukke munden på folk. Ja. Okay, okay. Hvis, øh, ej, lad os bare sige, er der nogensinde nogen, der er kommet med løgne mod jer så? Øh. Er der det? Altså, Har øh. der været løgne på spil? Altså, sådan i det offentlige, eller sådan i det private? Det kan også eller, være sådan. privat, det kan også være offentligt. Det skal være begge dele. Der må da være nogen, der <laughs> Altså, altså lidt, der. der var lidt en ting på, på Reddit, på et også Reddit, der... Okay, ikke? Men sådan, <coughs> der var rigtig mange, som sådan, efter alt det der med Damien, øh, jeg ved ikke om du så min sang på men jeg var sammen med Det en... er der ikke nogen, der har gjort. Det, nej, nej. det, er, jamen, det er også fair <laughs> men men sådan, Jeg var sammen med øh, en, der hedder Damien derinde, mm. og, øh, og han ville ikke have, de andre inde på, på resortet skulle vide, at vi havde været sammen. Oh. For han var ikke sådan klar til, at det skulle være en ting endnu, og noget, fordi han har ikke været sammen med en fyr før. Uh, okay, ja. yeah. øhm, og så sagde jeg det så til nogle af mine venner, fordi sådan, det var sådan noget, jeg havde oplevet sådan dagen mm. efter. Og det der var med det nye Paradise, det var jo, at de viste jo ikke selve sexakten akten Nej. Men der skulle, det skulle stadig vides af publikum, at det var sket. Mm. Så den måde, det ligesom fandt ud af det på, det var at øh, ved, ved, at, ved at, ved at vise den scene, hvor jeg siger det videre. <coughs> og det blev så drejet til, at den eneste grund til, at seerne fandt ud af, at Damien og jeg havde været sammen, var fordi jeg havde sagt det. Mm. Men sådan, de ved bare ikke, at uanset om jeg havde sagt det til eller ej, så havde de jo... Du vil vise din synk, hvor vi snakkede om det, eller få det ud på en eller anden måde, fordi det skal ja. stadig være en del af historien. Så det er ja. jo ikke min skyld, at Damian blev autoet. Det gjorde han i det sekund, at han valgte at have sex med modernen, ja. Fordi Han ja, ja. blev nødt til at bruge det. Men sådan, så det blev bare et meget narrative om, at Silas autoede Damian, og, sådan der, sig Damien, og bare sådan, det er overhovedet ikke sandt. Altså, okay, på den måde. Han ved godt, hvad han lavede, og det ville komme ud, for, altså, når det blev vist, uanset hvad. Ja. Altså, så det var sådan, og det var sådan lidt øv, fordi det kunne jeg aldrig finde på at gøre, jeg, mm. men jeg vidste jo godt, at han tog et valg i det sekund, at han var sammen med varanden. Mm. Det, folk ville jo fundet af det når det kom på tv alligevel, mm. yeah. så øh, ja, det, det, var, det var lidt rough, synes jeg. Yeah. jeg ja, så snakker I sammen nu? Har I snakket? Uh, ud, ja, ja, eller? og det er også det, også fordi sådan, han, han har overhovedet ikke den oplevelse, af, at jeg havde aftaget ham eller noget som helst, fordi Nej, som det er han's, sig ja. hans oplevelse. Det oplevelse, det er det der med at folk bliver krænket på andres vegne. det er sig, virkelig ja. fucking irriterende, og mm. så, ja. så det blev lidt sådan en lille shitstorm øh, på mig, imperator, og det var sådan lidt noget andet Især fordi at, at og jeg, vi var helt cool, og han havde sagt sådan, ej, det var det var sygt der var slet ikke noget der, så var sådan, jeg forstår ikke hvorfor det skal blive kørte op til det der, bare fordi folk ikke forstår, hvordan tv fungerer. Mm. Okay, okay. Hvad tænker du, Camilla Frederikke? Øh, er der nogensinde... Om nogen den der? situation? <laughs> Nej, ikke, ikke om den situation, men om dig? Er der været løgne om dig? Øhm... Det har der sikkert, altså endnu... Men ikke en, du kan huske, at tænke på? Jo, altså jeg vil sige, det en... den løgn, der altid kører, det er jo, at jeg har en spiseforstyrrelse, ikke? Altså sådan, fordi jeg er lille og på og så videre, men altså, jeg har sådan... Hvad kan jeg gøre? Altså jeg... Jeg er sund og rask, har det godt, ikke? Altså, jeg er træt af, det, at der er nogen, der bruger en, en... Altså, noget, der er sket i fortiden i min fremtid, eller min nutid, ikke? Altså, det er sådan... It's getting old. Noget, der er sket så. i fortiden. Har du haft den der? Ja, ja, der da no, okay. jeg var 18, så... Ja, så, altså... Det er jo rigtigt, det er sket, ikke? Men det er jo der at når du først er blevet sat i en bås, så kan det nogle gange være rigtig svært at komme ud af den igen, mm -hmm. ikke? Um, og jeg er jo stadigvæk et lille menneske. Altså, det er jo bare min krop, sådan, som den er bygget. Yeah. så ja. Det er så alle når folk skal direkte eller eller sådan. Ja. ja, præcis. Ja ja. Sådan ja, ja. ja, ja, det de ja. diagnoserne flyver lidt rundt omkring. PT. Ja. Og jeg har også altså, sådan det, det der med at jeg hele tiden skulle kommentere på hinanden og hinandens kroppe. Og jeg er sådan, mm -hmm. jeg er så træt af det. Yeah. Altså det gør ondt på alle. Altså der er jo ikke mm -hmm. nogen der synes det er sjovt. Just let us be. Oh my god. Ja. Ja, men det men det, øh, det sidste spørgsmål det er, at, altså, hvis nu er nogen løg om noget andet bag jeres ryg, eller om de her ting I kunne, altså hvad vil I gøre? Noget, der måske kunne være vildt skadeligt for jeres omdømme? Eller, eller hvad vil I gøre for ligesom, at, at, at komme sådan en løg til livs? Altså der vil jeg nok, det jeg rådgav uh, Britney, Britney Peen til, det vil jeg nok selv gøre. Altså lave et eller andet meget sobert, ikke sådan et uh, tilbage tilbageangreb, uh, ja. altså, fordi mm -hmm. så kommer det til at se utroværdigt ud, men et eller andet sådan meget sobert, meget koncist, meget uh, ja, savligt uh, breakdown af, sådan, der er blevet sagt, de her, de her, de her ting. De her, de her, de her ting er, er, er ikke tilfældet, og de her mm. andre ting er tilfældet. Øh, og det that's my truth-agtigt, og så må I tage det alt eller hver, men øh, det, jeg, jeg, jeg kan ikke gøre andet. Jeg vil faktisk sige, at jeg har en lille sjov anekdote også, mm. øhm, og jeg ved ikke, om jeg skal nævne navnet, for det... Det, det kan mm. du gøre bagefter, Ja, mm. Men øhm, der var en person, der ligesom <laughs> havde øh, været på sin live og udtalt sig omkring mig, sådan, oh. omkring nogle ting, jeg havde sagt i et program, øh, og var bare sådan, Ej, hvad, hun hvor jeg bare var sådan at der var nogle af mine følgere, der havde sendt det til mig, så jeg havde set det. Um, og så skrev jeg faktisk en privat besked til personen. Jeg konfronterede kilden, kan man sige. Mm. Um, og bare sådan at det synes jeg simpelthen er så tagligt. Uh, virkelig, virkelig tavligt gjort. Jeg har aldrig gjort dig noget, jeg har aldrig sagt noget ondt om dig. Mm. Um, hvorefter personen bare var sådan at undskyld, og lavede det så op på sin story for at vise, hvor fantastisk personen <laughs> er. Personen kan sige undskyld. Det er... Hvem er det, du ikke er så god? Ja, det er det, spændt på. Hvem er det? Men hvad for noget tv har du lavet? Nu kan du lade, er du lade, det er andre. Good, clock, you're not, you're good guys. Guys. Du yeah. har kun lavet Nej, nej. Jeg Nå, Nå, det. Er Hvem slet, er det? Det ved jeg jeg jeg tror, jeg kan jo egentlig et eller andet sted godt sige at hun har lagt yeah. ud. Det var yeah. mig. Det var mig og ja. ikke? Ja. Åh, oh, det ved jeg ikke, hvad jeg glæder jeg mig til det næste så? Ja. Det er jeg har intet ondt over mig som sådan, for jeg kender hende jo ikke som menneske eller sådan, men det var bare for at sige, Åbenbart ikke. Altså, jeg har egentlig altid været sådan meget neutral. Jeg har ikke lyst til at være uvenner med nogen, øh, og jeg føler heller ikke, at vi er uvenner, men jeg kan bare mærke at det, at det var sådan et, et et slag under bæltestedet, føler jeg. Altså, ja, klart. Jamen, øh, lad det handle om mig. What a segue. <laughs> jeg hedder Markus Eklund, og jeg er professionel radiovært. <laughs> Ej, du skal høre mig. ikke har netop været ude og sige, at hun har overskud i forretningen for første gang i 12 år. Det, det kommer efter, at hendes forældre har meldt sig ud af virksomheden, og den 100% er blevet styret af mig nu. Der er der kommet en debat om, hvorvidt man kan juble over hendes øh, overskud, som ligger på 10.000 kroner for 2022. Og øh, hun skylder, skylder altså stadig lidt over 4 millioner kroner i firmaet. What? Maj har valgt at lukke hendes anden butik i Aarhus, så nu er der altså kun én tilbage i København. Nu skal I høre. Hvad skal Maj Manikke gøre for at holde den gode stemme ved lige? Hvordan kan, man, hvordan kan hun blive ved med at få overskud? Nu skal I frem med business, ikke du har beautybørsen? Altså, hvad laver hun? Hun laver smykke-designer. Undskyld. Du ved ikke, hvem det er. Nej, jeg ved ikke, hvem det er. Var, hun var med. Jeg elsker det! Ja. Hun... Den snakker vi om! <laughs> no, no. der... Giv me some content! Yeah, hun er, hun var content. med i beautybosserne, og hun er lige nu aktuel med en bog, der hedder Jeg hader mænd, eller sådan noget. Hun kan, mm. hun kan ikke lide mænd, og der har været alt muligt. Hun har været rigtig meget med medierne, lad mig sige det sådan. Mm. Okay. Æm... I've Ej, er det Har Du, du ikke læst Reddit, altså halvdelen af Reddit handler om mig, mand. Jeg læser kun det, der handler om mig. Ej, det, Ej kan du så sjovt. jeg elsker det. <laughs> nå, men, <laughs> nå ja, men ud yes. Få businessmind på, fordi hvad skal hun gøre for at holde den gode stemme lige? Helt ærligt, så synes jeg, hun skal stoppe med at være så meget i drama-mode. Øhm, fordi det er mig rigtig meget, føler jeg. Øhm, og jeg tror, det måske det vil være rigtig passende nu, hvor der er sådan en high som hun meget gerne vil have, skal tage seriøst. Mm. Og siden når hun er for kvinden for det her brand, så tror jeg måske, hun skal til at tænke sig om, hvordan hun sådan agerer, og, og hvad hun udtaler sig om osv. Altså det vil helt klart være, være min første prioritet, når det er sådan. Det er også for mig, at der er ansigtet til med, med mit... Mm. Så jeg tænkte mig rigtig meget om, hvordan jeg sådan... Ja. Yeah. Der er vi jo tilbage til signalværdi. Ja, ellers eller andet, så det er vi jo okay. faktisk. Det er full er det, circle. jeg lige spørge, er det, dit, øh, dit, <laughs> er det ugens ord for ja, dig, det, det, er det her? Det er sig. Sig. Jeg, altså, jeg har ikke brugt det siden, jeg sad, altså, før, jeg satte mig i det her lokale, men det passer bare ja. virkelig godt til de her scenarier. Ja. Den signalværdi, du sender, når du ja. viser den der øje den er bare så stærk. Bare så stærk. Ja, jeg kan mærke altså, Du er ja. jo en dyremand. <laughs> lige præcis, Markus yeah. Du har den Ja. Nej, men, men, men det er ikke engang løgn Det er jo præcis det samme, vi sagde med det der med, med det svenske forsvarsministerium ikke? Altså mm. det handler om, hvilken signal ja. man vil sende ja, Så du har ret altså, Nu har jeg så ikke så meget på, hvad hun har været en del af af drama Men mm -mm. måske skal så hun bare sådan, Stay out of it Og holde ja, sig sti ren og sådan, ja. Ja, og ja. Blive, så, Det er jo et godt råd altså, Hold dig hold nu ud af alt det drama Og mm. det laver jo drama Skriv et bog, om man havde med den. Altså det, det kan man ikke rigtigt undgå, vil jeg, hvor at påstå. Nej. Men øh, næste spørgsmål, kan man godt juble over et øh, overskud, selvom det ikke er et så stort beløb? Det er, Nej, vil jeg godt synes, alt. man kunne, hvis det var, som man var en nyopstartet virksomhed, kan man sige, ikke, altså hvor man måske ikke havde en kæmpe gæld bag sig også. Hvor øhm, man kan sige, hvad var det, 10.000 var det, 10 ja, i overskud? Ja, det var ja. ja, der kan man jo sige, de, de skulle gerne gå til noget gæld, ikke? Øhm, og jeg ved ikke, hvor det, langt... Har er det, der fortalte gæld af det, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det kommer, er det... Det kommer du i spørgsmål senere. Ja. Okay. Ja. Det, det, det du var alt for langt frem. du. Det gik jeg, det gik jeg, det gik jeg lidt udefra, var ja. tilfældet, fordi jeg sikkert sådan, ja. du igen, og du har overskud. Så jeg vil sige, hvis du var nyopstartet, så ville det mega win, ikke? Altså, at man ligesom bare havde overskud i sin forretning. Øhm, så... Men samtidig så vil jeg også sige... I mean, det er de små sejre, og man skal juble over... 100? Altså, det skal fejres, ikke? Altså, man skal vel juble over det, man kan juble over. Mm. Hvad man lever leve et liv, bare, der skal man meget juble over. Ja, Men, det, altså, ja. Det, det er godt være. Så, så, så uanset hvad, så skal man i hvert fald... Må man må godt fejre ja, det. Altså, uanset hvad er overskud, jo godt. Ja, det er det. Ja. Altså, jeg det tænker, hele at handler om... Jeg fandt jo det her, fordi at på, på Reddit og mig har også været inde på sin Instagram og ligesom slået et billede op af hende selv, hvor hun skriver... Nu er der overskud, og det vil medierne ikke tage op i... i, i op i medierne, fordi at, øh, så er det positiv historie og sådan noget. Og så er der nogle mennesker, oh. der ligesom kigget ind i det her dokumenter og fundet ud af, at det kun er 10.000. Ja, kun. Nu laver jeg sådan nogle gåsøg. Det mm. ja. Nu forstår jeg. Og så, så derfor så er det bare sådan lidt, kan man, og så det, sådan, det kan du ikke juble af og sådan noget. Mm. Men det kan da godt være, at, at, at de små sejre selvfølgelig. Okay. I change my answer. Hun må gerne juble af det, men hun kan ikke forvente, at resten af verden jubler med, okay, hvis det ikke yeah. er noget sådan detrimental eller noget yeah. mm. sådan wildly great. Nej. That's, altså, det, det, altså mm. hun skal ikke sidde være en mukken over, at hun ikke får medieopmærksomhed. Nej, at andre ikke vil. de vil kun ikke, fordi det er en positiv Og historie. Og ikke, hvis hun så. selv kun fortæller altså, den bias. halve sandhed. Ikke? Altså, hvis hun kun sådan viser at den halve sandhed, ikke? altså ikke hvor stort overskud så er. Okay, nu giver hele den her samtale mening. Fordi ah! sådan der, Hvorfor må hun ikke være glad? Og så sådan, ja, ah, fordi hun vil have andre til at være glade. Også, det kan man ikke pådute folk, når det ikke er særlig wild. Ja, men det, kan jeg jo ikke det ved jeg ikke, om hun vil have, men hun har i hvert fald slået det op ikke? og skrevet ja. det her med medierne. Og sådan jeg noget. tror også, fordi tilbage. der har været så meget omtaget om, at der har været altså, minus på ja. på kontoen på For at sige det pænt, ja. Mm. Jamen, øh, nu kommer vi til det, Sila så var så hurtigt til at komme ind på. Det var, øh, har I en idé til, hvad hun skal gøre med de her 10.000 kroner? Skal hun investere dem? Skal hun betale gæld tilbage? Eller skal hun give sig selv løn? Der er mange ting. Hvad, hvad, hvad, hvad tænker I? Altså, jeg... I... Jeg tænker bare det mest oplagt, det er at betale gæld. Hvis man har meget gæld, så skal den vel betales, hvad man begynder at bruge penge på alt muligt andet. Altså det er bare, det, det er bare sådan, jeg opdager. kan jo også investere dem i håbet om at tjene, endnu, at tjene endnu mere overskud næste år ikke? Ja. i, i, i forhold det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo det, jeg skulle til at sige. Jeg tror faktisk, jeg vil øh, investere dem i firmaet, og så virkelig gå all in på at få skabt så stort et overskud til næste år. Mm -hmm. øh, sådan så man ligesom ikke sidder i samme situation igen og igen og igen, men man ligesom begynder at vækste. Ja, ja, klart. Ja. Yes. Ja, så du kan også bare høre, at jeg er ikke har en skide forstand på for business. <laughs> du skal ikke lave en business, eller hvad? Jo, altså, jeg har da en lille business, men det er jo ikke noget, storslået slået Hvad er det for en business? Mig selv. Jeg laver Når, alt muligt. Er, du er businessen. Jeg ja, er the business. Jeg laver drag, og jeg laver influencer-arbejde, og jeg underviser. Og jeg laver, I do everything, honey. Er det rigtigt? Ja. Okay. Hører mig til julefrokosten herude på Radio 24 til Ej, alt I do it all. Vi har faktisk lige haft en inden til julefrokosten. Og det var ikke mig? En drag. Ne. Hvem var det? Jamen, det var ham der, der for de er barn der. Didi. Åh, øh... oh, hvem var det? Var? Didi eller Diana? Diana, tror jeg. Diana? Diana, Diana Diamond. Ja. Babe. Er så. Ja. Så det er okay. Jeg tror det var, jeg tror hende. Nå, no. anyways, Æh, sidste spørgsmål: Hvordan skal my manne fejre det her overskud? Man kop kaffe. Hvad <laughs> <laughs> dig? <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> Skal hun holde en kæmpe sommerfest? Nej, altså, det hvad? har hun slet ikke råd til. <laughs> hun skal investere de 10.000 i noget andet. Hun har slet ikke råd til her. Altså, hun kan ikke føre alle de 10.000 af på en sommerfest, ej. der koster 10.000. Ja. Altså, det går ikke. Bare venhjøet, ikke? altså. Brød, hun, kan, hun kan lave en lille live, og så kan hun uh, drikke noget champagne. En billig, altså... <laughs> Kava. Okay. Altså, hun bliver nødt til lige at tænke for med de penge. Er du sikker på, at champagne overhovedet er in the Ja. Yeah. No, Nej, det no. er even. ikke Nej. Så ikke så en Kava. kop kaffe. En kop kaffe, ja. En kop kaffe. Ja, en god kaffe. Ja, en god kaffe. Ja. God kaffe. Yeah. Okay. Og det er også det, du synes uskikkeligt. Ja, yeah, en god kaffe, mens sin <laughs> nærmeste, du ved, sådan, hvordan de kan snakke om, hvordan vi vækster endnu mere næste år. Det, det tror spise jeg. Spis vi... en middag med dine yeah. nærmeste. Ja. Ja. den vil i fejre det så? Spis en middag med vores nærmeste. Det er det. Det tror jeg. Aja, jeg vil drikke mig stiv. Aja. <laughs> Eller du vil something. Altså, så fejre det. Selvfølgelig må man være det Og gøre, det er det, også det, mener. Det er også det, jeg mener sådan. Selvfølgelig fejre det, det er da en kæmpe win for dig altså sådan, Det er jo første gang i 12 år, ja Jamen det er da fantastisk Så tag dig ud og fejre det med nogle venner, med din familie sådan, Lav en fejring på den måde, du har lyst til Om det er, nu ved jeg ikke, hvor gammel hun er Men om det er at tage i byen og drikke hjernen ud Eller du ved, øh, spis en god middag mig, eller Nej, fint Spis en god middag og drik en kop kaffe Det føler jeg er en god fejring okay. Skriv et brev til dig selv Skriv et brev til dig selv? Ja, sådan, du er så god sådan en motivational <laughs> ting. Er du enig i... Kan ja. dig til dig selv? Blomse dig, ja. Den er god. Er du enig i alt det her? Altså, nu kommer nordjyden jo op i mig, ikke? Altså, det... Jeg tror også, min far vil sige, det er fint. Altså, du ved... Ja, det det, jeg, jeg tror, det vil være sådan, du ved, min udgangspunkt, hvis du... <laughs> men hvis... du skylder stadig 4 millioner. Lige præcis. Ja, skoler. lige præcis. Så jeg tror, jeg vil være sådan, det var det fint. Så, så fortsætter vi. Så kører vi. Nu har vi ligesom ja. et arrangement til ligesom at fortsætte og... og... Ja for julene til køre Og så vil jeg egentlig bare fokusere på At få lavet nogle smykker Og få solgt nogle smykker yeah. Ja Det er I enige i ja, Jeg synes godt lige Hun kan købe en, en god bøf <laughs> Du ændrer bare med det hele tiden <laughs> Det er der midterting midter Nå det er vil, Altså jeg, jeg synes brevet til selv Det var en yeah. god idé God idé, for det er gratis tage den, tag den. Skriv ja. et brev til dig selv Ja Ah nu skal jeg lige sidde ned her. Velkommen. Jeg er, jeg er den eneste, der har stået op. Har ja, det, ja. Altså, det, men altså velkommen til Maksud Relative. Det er, har du fået nyt slips? Det er pæne slips. Tak. Nej. ja, tak. <laughs> du sået? Nå, nu skal vi til ugenslaget, venner. Det er derfor, jeg sætter mig ned. Nå, nu er det faktisk til at blive lidt vigtigt her. Som sagt, så er præmien øh, en sommerpræmie. Og jeg kan fortælle jer, at det er tæt på en af de bedste præmier, jeg øh, kan give herfra. Nej, det er jo ikke fair. Men det er jo fair jeg er Du har fin. mange ting Du kan nævne Navne Du kan øh, Du har rigtig mange ting altså. Jeg har jo du så fint med out Altså Så længe jeg ikke outer så Nej, lige Så lige længe præcis. I outer, så det, det er Så fint så, skal vi så vil du tænke, have tænketid? Ja, altså, skal jeg, vi virkelig have tænketid. Jeg føler næsten at jeg har sagt min. Jamen var Der var det et kæmpe fejtal, så du sagde i programmet, så gælder det ikke. Jo, det gør det. Nej, nu skal du høre en sjov historie. I fredags, ikke. der var jeg i byen. <laughs> det er en helt anden historie. Nej, nej, ja. sådan gælder det ikke, sådan gælder nej, det ikke. Jeg er til at komme med noget ordentligt til mig. Det er det noget ordentligt. Jamen det, er, ja, jamen, det var, ja, det var Det en kærlighed. Ordentligt. Det var en sjov historie, men du har jo brugt noget. den, så du kan ikke bruge den igen. Der nej, må det være et andet. Et andet? Nej, jeg meget. Er du faldet på scenen engang? Sladers øh, folk er lige... Ej, okay, så har jeg måske noget. Nej, fuck, nu vinder hun. Okay, så, så kom Ej, okay. Jeg. Men Nej, men det er fordi, hvis det ikke skal være ugen sladder, men det kan godt være, være sådan en sladder generelt. Ja, det er jo bare slader generelt. Slader. Okay. Men folk vil ikke vide det. Altså, folk, det er jo ikke sådan noget, der, skal stå, der står i ugebladet. Jamen, det har det heller ikke gjort. Okay, så gør. Okay. Okay. Jo, Nej, stop. <laughs> stop. Det var bare virkelig sødt. Men det er fordi, jeg kan finde ud af at sige hårdt og sort. Jamen, det, her, det og, var, der var kan så det også, dejligt. Sige, ej, nu skal, ej, jeg også du skal ikke spørge hende. Nej, for jeg bliver virkelig mobbet med det. undskyld. Hår. Jeg synes bare, det var sødt. Hår. H hår. Du, har, du siger hår. det. Hår. Hvordan siger du lørdag? Lørdag. Du siger det da oh, rigtigt. Du jeg siger det rigtigt? For, ja. for alle siger jeg ikke fornøjde at sige hår. Ej, jeg lyder som en knaldperle, h når jeg siger hår. Ej, hvor okay. er jeg i bunden nu. er jeg slet ikke delt i min ej, historie. Undskyld, jeg har knaldperlen h kunne sige det sammen. Hår. men begnerne hår. Hår. <laughs> Ej, kom nu. Undskyld. Ja, kom så. Ej, okay. Ej, det var ikke meningen, det skulle Ej, okay. blive sammen op. Øhm, jeg, ved ikke, jeg, jeg ved ikke engang, om det er sådan en god slag eller sådan noget, men altså... Jeg var castet til at være med i startkastet på Love Island. Love that? Mm. Hvad? Ja. Er du det så? Hvad er du det? Vejer det? Ja, det var jeg. Du var da ikke det. med. Nej, det var jeg jo ikke, uh -huh. fordi øh, næsten lige inden vi skulle til her sted, så valgte jeg at sige, det, det tror jeg ikke lige er noget for mig no. alligevel. Right. Æm, og så valgte jeg så at lave Beauty Boss'en i stedet Love for. Nej, ja. Love Island, var det det? Ja. Livia Salo var med i. Ja, ja, ja lige, lige præcis. præcis. Og ja. Oliver Engard. Er jeg se, var det Oliver er jeg, jeg, jeg tror Oliver, Oliver startede der, Det tror jeg sgu gøre. gjorde. Ham der ja. Er brødet. Ja. ja. Nå, no, ej, no, yeah, det er sjovt. Det var en okay slader. Det var faktisk... Det var meget faktisk meget fascistisk. Altså, den, er... den var faktisk okay, den yeah. der, fordi den var lidt sådan... Det havde man ikke regnet med. Kunne du godt finde på at være med i, i Love Island nu? Nej, men jeg vil... mit problem, det er jo, at I love love. Og jeg ville så gerne tro på, at man kan finde kærligheden i sådan... Altså, du ved, jeg... Hvorfor jeg... okay, melder du ikke jeg... til Bachelor. Åh, oh, det kunne du være så god til. Jeg har aldrig set det. <laughs> har du meldt dig til Bachelorette? <gasps> oh my god! Meldte du dig til Bachelorette? Oh my god, okay. I just ja, nu skal jeg vinde. Meldte du dig til at jeg... nu skal jeg vinde. Hvorfor kom du ikke med? Ej. Jamen... Oh. Hvad sagde de til dig? Oh my god. Jamen... Hvad jeg? I think I was left on red. Ej, <laughs> er det rigtigt? Ja. Jeg, ej, jeg fandt ud af, hvem det var, der sådan havde castet til Bachelor, ikke? Ja. Og så tænkte jeg, okay. Og personen var begyndt at like sådan mine ting ind på Instagram, mm. og så var jeg bare sådan, okay, det kan være, de har mig loopet-agtigt. Og så tænkte jeg, okay, men jeg kaster lige en lille fiske snøre ting ud og så se om der er ja gadeligt lidt line og sådan nogle ting ikke? og prøvede at trække land men der var ikke rigtig noget der kom den kom med så ja. øhm, og, ja. men du ville gerne have banters eller en jeg tror du bliver vildt god Du du være <laughs> så grinende at være at se uh, jeg, video vil, video. jeg yeah. vil i hvert fald Ej, det, det ved jeg ikke men jeg vil være <laughs> <laughs> ej stop ej stop <laughs> dig mere eller hvert jeg virkelig jeg jeg har <laughs> Mit selvværd er så lavt. Jeg er bare sådan... Øj, baby. Du så. altså, You're so beautiful and so sweet. What's not to like? Wanna date? <laughs> well... jeg kan ikke lide, når du bliver så sødt her. Ej, okay. Men mit slader er, at jeg var en del af startcastet til Love Island. og det Var, var jeg, altså, du til casting til ja, jeg har stået i den fucking bikini og stået og blive kigget på og sådan nogle ting. Altså, det var virkelig underligt. Og jeg tror også, det er at sådan det, jeg kunne mærke. vi ved sådan, jo til, at vi kom på sådan, hvad er det egentlig, jeg gerne vil sådan... Vil jeg gerne stå i en bikini og datet en masse forskellige mennesker? Og, eller vil jeg gerne lave noget, som var mere i forhold til, hvad, hvad jeg egentlig laver med beauty og sådan noget? Ja. Ikke Så det er jo, altså... Jeg er jo pisse sur, fordi at, pisse sur? Uh, samtlige mine venner er blevet kontaktet af, uh, af Bachelorette, om <løb> de vil være med som brænge, du, ikke? Har du meget pæne venner? Åh, oh, oh, ej yeah. <løb> Sige, Ej, har du Hvorfor har du ikke penge? Hvorfor har om det? Ja. <laughs> så, så, nu stopper vi. vi stopper du har det. jo to singler med, ikke? Der virkelig... Du har lige komplimenteret mit slips. Jeg synes, har jeg nogensinde sagt andet du end det? Du sådan et sødt game over for alle. Det er ikke, det der, Silas. Hvorfor må jeg ikke være no, sød? Det er ikke. Nå, no, det er ikke. Nej. men jeg er den eneste, der ligesom ikke blev kontaktet. Og jeg, altså, det dræbte min selvværd, ikke? Ja, amen, så, så jeg I skrev I til ham. Hvorfor jo. må jeg ikke øh, blive? Øh, jeg gjorde du? Nej. Nej, det ville jeg elske på at lige gøre det. Ja, bare skriv til dem. Ja. Hvorfor, Hvorfor må jeg, jeg ikke komme? Det ud? var altså ikke sådan en der. Nej, jeg kan ikke tro på, at du har pæne venner. det var mere sådan en. Det skulle du have sagt, fordi jeg vil gerne, du ved. Se dem. Du er ikke sådan, du kiggede på. mig. Du kiggede på Ej. mig og, kiggede og tænkte, du er så grim. Nej. Det var overhovedet. Venner. Nej, jeg kiggede på, der var sådan der. Hvorfor har du ikke sagt det? Nej. Det var mere sådan en. Det var sådan en. <laughs> nej, Silas, komme med uansladet. Ja, men okay, nu tror jeg faktisk, jeg har en så. Ja. Ej, det må jeg så sygt meget ikke sige. Ej, hvad? Der går ikke længe, ja, før at man kan se mig på tv igen. Øh, et program, man kender? Nej, men det, det, oh! det må du sige det. Den har jeg hørt så mange gange, den der. Nej, må man, man gætte på det? det? Må jeg gætte? Altså, jeg kommer ikke til at, øh, at sige ja eller nej, men du må gerne gætte. Okay, for jeg, jeg tror, jeg ved noget, som... Jeg ved, hvad det er for et program. Er ikke også? Ja, ja. ja. Nå, så skal I ikke good... sige det. Good luck, jeg, siger guys. Bare, ja, jeg siger bare, good luck. Good luck. Jeg siger ikke noget. Nej. Oh. Er du bange for, de efter, at de kommer efter dig? Nej, det skal jeg høre ligesom. om. Jeg, alt, hvad jeg har lyst til. Ja, ja. Er det et kærlighedsprogram? I'm not gonna say. Absolutely Men jeg, jeg, no. jeg kan, ikke, vinde, jeg kan ikke lade dig vinde. Du har været på en strand somewhere. Hvad? You've been on a beach somewhere. I've definitely been a bitch somewhere. <laughs> I could imagine. <laughs> <Nej>. <laughs> jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke lade dig vinde, når, når, når du... Øh, bare teaser. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er jo bare en teaser. Altså, det der det er var også en teaser. Teezer. Hun kom jo ikke med. I det er jo as Altså, du kan jo forestille dig, at du altså, Ej, det kan det blive forrækket står i bikini og bliver vurderet. Ja, det er fair det til det er fair. ikke at være med i Bachelor Red. Bye. Det nej. All right, you're right. You're right. It's perfect. Oh, <laughs> ah, Det er så towel. Nej, yeah. det er et tøvl. Bare lige bygge op på det der det er lave selvsikkerhed. Nej, du ser du ser uden grænser. I går. Why don't you tell us how you really feel? I går. Drag her! Jeg synes ikke, du er kæld. Jeg vil da Og slet ikke. Du er, du er ked af det for tiden, så vi skal være ja. søde. Ja. Vi skal være søde. Så han siger kun, at fordi du er kæld. Ja, wow. Jeg er lige præcis det, jeg skulle Wow, Markus. Hvad er det blevet i det her program? Jeg... jeg skal ikke outes. Det er ikke det her program, det hedder Markus er Ikke, det er ikke jeg jeg meget prøver. længere. Nå. Frederik og Silas Rylsepnællet. Jeg ved da, jeg vil jeg skal jo give en vinder. Altså, det er ikke mm. en ikke? Og ja, altså selvfølgelig, fordi du, du, du kan du fortælle mig mere har jeg så. Har du vundet? Ja, du har vundet. Ja, du, yeah! <laughs> du har vundet. Jeg vinder aldrig hverken kærlighed eller spil. Så ja. Yeah. I'm proud of you. Ej, jeg lyder som det mest sørgelige menneske nogensinde. Ja, det gør du virkelig. Ja, det gør jeg virkelig. Ja, du lyder virkelig sørgelig. Men udover det, Også så altså i mit liv. Du startede programmet med, her. Der er nogle ting, jeg skal have lættet fra mit hjerte. <laughs> <laughs> I've been hurt. Yeah. Ja. Ja, den er den den er. Ej, det er godt. Prøv at have, du er klar, at du kan have slag, og Det var mm. mega godt. Det var Vegas, fuck. Vil du gerne vide, hvad du har vundet? Nej, oh. nu kan jeg bare mærke, at det bliver et socialt antiklimax, det, det her. Hvis ærgerlig. det er en øl nede på stranden, så gider jeg ikke. Ej, det, det, det, jeg er... lover dig, det er ikke en øl. stranden. laver en TikTok med Markus. Skal du høre? Ej, okay, hvad? <laughs> Ej, min hjertebanker kom hvor er kommet så. Hvorfor banker min hjerte? Fordi det lyder sådan noget... Hvorfor har... oh. Det er det, jeg siger. Det kan næsten kun gå galt nu. Okay, hvad? Kender du Islands Brygge? Ja. Kender du havdebadet? Ja. <laughs> Vi skal hoppe sammen fra fem minutter. Nej, Nej, jeg er jeg glad for, at jeg ikke har det. <laughs> Kæmpe altså, tillykke. Stort Kæm med tillykke. Tillykke. Det Er en af de du sikker på, du ikke graven? vil vinde? Altså, jeg, jeg, jeg, jeg du fortjener det Hvorfor? så meget. Det er mit selskab. Hvad, det? Jeg, det er noget af det største, jeg har givet ud her i programmet. Men altså, fem meter med dem, det er meget sjovt. Og fem meter med dem? Altså, det er da ingenting. Altså, jeg har boet for hvad? Hvad var det? 13-17 meter? Wow. That's not Det er næsten lige så høj, som jeg er. Det er ikke rigtigt. Du... Hvorfor siger du bare ting? Silas er typen, at jeg ikke er klar, at jeg ikke havde altså, Så siger han bare ting. noget. Det er løgn, vi bliver radio, så hvad skal de ellers... Hey, Nogle gange ja, jeg kan jeg se, og så bliver jeg nødt til at jeg Nogle gange stillet rigtig godt. Fordi... Så du har altså vundet øh, en, øh, en tur fra 5 minutter med mig. Tillykke. Det lyder er tillykke? spændende. Er du ikke glad for det? Jeg er bare så glad. Har du ikke sådan en sound, som er sådan... Woo! Øh, nej, det, det har jeg faktisk ikke er, du skal have sådan nogle sjove lydeffekter ja. jeg, jeg kan finde en sjov en her Okay, en kom med lyd? det Jeg har ikke en, jeg har ikke en <laughs> <Jeg> har ikke <laughs> Det var sådan, en man havde det <laughs> <laughs> Du kan ja. den det, når... Jeg vil gerne være det i soundboard. samme Du kan ikke være det her får Du får den her Er du klar? Ja Bare tag fat i hip right? Det har jeg i søndag, så i lige cykler mig Ej, Til lykke. Hvor gammel er du blevet? 26 God alder skal vi slutte på den her? Sådan. Det var alt det, vi kunne nå for i dag. Tusind tak til jer, Silas og Camilla Det er det, plus, det Vi er Markus Eklund, og vi flyttes fedt. godt. Du var alt for sund, Silas. jeg Tak, noget